Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Робчук. Ширша смуга затуляла весь обрій в ілюмінаторі з одного боку. Вона не сполучалася з синім чи червоним скупченням зірок, а переходила на кінцях у якісь набалдашники. Насправді ця смуга більше нагадувала надзвичайно сплющений еліпс або ж сильно витягнуте коло. Поверхньої смуги мерегтіли кольорові візерунки різних розмірів і форм. Здебільшого візерунки були лише трьох кольорів сині, білі та світло жовті. Інтуїція підказувала ченсінь, що вона зараз роздивляється поверхню блакитної планети. Смуга з протилежного боку човника була тоншою, проте яскравішою і не мала жодних помітних візерунків на поверхні. Також, на відміну від блакитної планети, ця смуга періодично і різко змінювала свої розміри. Яскрава лінія, що з'єднувала синій і червоний полюси, миттєво стискалася до ще яскравішої кулі. Саме ця форма, бачена чинсінь за нормальних умов, дала їй змогу зрозуміти, що вона дивиться на зірку DX3906. Ми рухаємося орбітою блакитної планети зі швидкістю світла, сказав Гуані Фань. Звісно, якщо не враховувати того, що швидкість світла катастрофічно впала. До того човник рухався зі значно більшою швидкістю але після редукції значення швидкості світла та неможливості перевищення цієї межі об'єктами, які мають масу, швидкість човника впала до відповідного значення. Відбувся розрив лінії смерті? Так, вони розширилися на всю зоряну систему. Ми в пасі. Це сталося через колії, залишені кораблем Юнтяньміна? Я точно не знаю. Цілком можливо, що саме це і було причиною. Він міг не знати про наявність лінії смерті у цій зоряній системі. Чен Сі не стала питати, який їхній план дій, бо здогадувалася, що виправити ситуацію неможливо. Жоден із комп'ютерів не здатен працювати на швидкості світла у 10 км на секунду, тож штучний інтелект і всі бортові системи човника просто мертві. За таких обставин вони не можуть навіть увімкнути світло в салоні. Човник перетворився на металеву шкарлупину без електрики та енергії. Мисливість також можна було назвати кораблем приводом. Човник іще не почав процесу гальмування до зменшення швидкості світла, тож мисливець має перебувати десь неподалік. Але навіть якби він перебував на відстані витягнутої руки, це нічим не зарадило б у такій ситуації. Без активної системи управління неможливо пристукуватися та відчинити люки обох літальних апаратів. Ченсінь подумала про юнтяньміна та Аа, які залишилися на поверхні планети, ймовірно, вони у безпеці там унизу. Проте тепер можливості з ними зв'язатися вже нема. А вона навіть не встигла привітатися з ним. Щось легке металеве стукнулося об візорі і шолома. Знайома металева пляшка. Хінсін ще раз подивилася на архаїчний манометр приладу і доторкнулася до не менш старої моделі скафандра. Засли промінчик надії знову спалахнув у темряві немов крихітний світляк. «Ви розраховували, що може статися щось подібне?» – стиха спитала вона. «Звісно». Старі аналогові динаміки скафандра принесли спотворену відповідь Гуаніфані. Зрозуміло, що ми не готувалися до потрапляння у розрив лінії смерті, але можливість випадково опинитися в коліях на швидкісних кораблів все ж передбачали. Ситуації принципово не відрізняються. Низька швидкість світла відново-бортових систем. Нам слід запустити нейрони. Що? Нейронні комп'ютери, які здатні працювати за низькою швидкістю світла. І човники мисливець мають дублювані системи управління на нейронних комп'ютерах. Ченсін була неабияк вражена самим фактом існування подібних пристроїв. Головним чинником у роботі цієї системи є не поточне значення швидкості світла, а її компонування. Передача хімічних сигналів у мозку людини відбувається ще повільніше, де зі швидкістю 2-3 метри на секунду, що приблизно дорівнює швидкості нашої ходьби. Нейронний комп'ютер імітує принцип паралельної обробки інформації у мозку вищих звірів. Усі чіпи таких комп'ютерів розроблені для роботи в умовах знишеної швидкості світла. Іфань відкинув металеву панель, прикрашену складним візерунком, безліч крапочок, з'єднаних переплутаними лініями, що нагадували щупальця У Усередині була схована невеличка консоль із пласким дисплеєм, кількома перемикачами та індикаторами, які вийшли з ужитку ще наприкінці епохи кризи. І файл натиснув на червоний перемикач, і дисплей засвітився. Проте замість звичного графічного інтерфейсу на ньому з'явилися рядки тексту. Чен здогадалася, що це відображення порядку завантаження операційної системи. Оскільки функція паралельної обробки інформації ще не увімкнена, нам доведеться завантажувати операційну систему послідовно. Тобі важко навіть уявити, наскільки повільний паралельний обмін даними за низькою швидкості світла. Дивись, лише кілька сотень байтів на секунду. Навіть кілобайта нема. Тоді завантаження триватиме довго. Але по мірі активації функції паралельної обробки, швидкість завантаження зростатиме. Проте часу мини дійсно чимало, відповів Гуані вказуючи на рядок цифр унизу екрана. Завантаження системи очікується за 68 годин 43 хвилини, мерехтіння зворотного відліку секунд. Загальний час до повної активації системи – 297 годин 52 хвилини, мерехтіння зворотного відліку секунд. 12 днів? Кінсінь була здивована аж настільки великим періодом очікування. А що з мисливцем? Бортова система мала в автоматичному режимі зафіксувати падіння швидкості світла та ініціювати запуск нейронного комп'ютера. Але цей процес триватиме майже стільки ж, як на човнику. 12 днів. Вони зможуть використовувати системи життєзабезпечення корабля чи човника лише через 12 днів, а до того мають розраховувати виключно на ці допотопні скафандри. І якщо джерелом живлення є радіоізотопні термоелектронні генератори, то електрики їм має вистачити, а от кисню точно забракне. Ми повинні лягти в сплячку», – сказав Іфан. «А що, на човнику є потрібне обладнання?» Впитала Чін Сінь і одразу збагнула всю безглузість запитання. Навіть якби на борту човника й було таке обладнання, то ним курував би ще один комп'ютер, із якого зараз жодного зиску. Іфань дістав невеличку коробку з того ж боксу, Звідки раніше взяв металеву пляшку з киснем. Відкривши її, він продемонстрував ченсінь капсули це препарати для довготривалої гібернації. На відміну від знайомої тобі процедури короткого сну, ми не потребуватимемо пристроїв, що забезпечуватимуть екстракорпоральну мембранну оксигенацію дихання просто сповільниться, і ми витрачатимемо дуже мало кисню. Одна пігулка розрахована приблизно на півмісяця сну. Ченсінь підняла візор шолома і взяла одну пігулку. Подивившись, як і Фань проковтнув іншу, вона визирнула в ілюмінатор. Кольорові плями на спотвореній блакитній планеті, широкій смузі, що зі швидкістю світла з'єднувала синій і червоний полюси Всесвіту, мерехтіли настільки швидко, що зливалися в нерозрізнену мішанину. «Ти бачиш патерни на поверхні?» – запитав Гуані Фань. Виявилося, що він дивиться назовні, а вже лежить із напівзаплющеними очима, пристебнутий до протиперевантажувального крісла. Картина занадто швидко змінюється. Спробуй стежити за рухом очима. Ченсін намагалася сконцентруватися і не випускати з поля зору візерунків, щоб переміщувалися смугою. На миті й вдалося розледіти окремі сині, білі й жовті плями, але за секунду вони знову перемішалися. Мені не вдається, відповіла Ченсін. Так, теж занадто швидко. Патерни можуть повторюватися сотні разів за секунду, погодився Іфан. Зітхаючи. І хоча він з усіх сил намагався приховати свою печаль, Ченсінь легко прочитала цю емоцію. Вона навіть здогадувалася про її причину. Вона розуміла, що кожне повторення малюнка на широкій смузі означає один оберт човника зі швидкістю світла на орбіті блакитної планети. І навіть в умовах низької швидкості світла диявольський закон спеціальної теорії відносності не втрачає актуальності. В системі відліку планети час йшов у кілька мільйонів разів швидше, ніж для них на борту човника. Митту дорівнювала еоном унизу. Ченсінь мовчки відвернулася від ілюмінатора і почала пристібатися в кріслі. У протилежному ілюмінаторі продовжувало миготіти світло. Сонце цього світу витягувалося в яскраву лінію, яка з'єднувала полюси Всесвіту, наступне миття стискалося в невеличку кулю і знову поверталося на круги своя. Шалений танок смерті у всій красі. Ченсінь. Тихо покликав її і фань. Цілком може статися, що коли ми прокинемося то побачимо на екрані повідомлення про помилку. Вона повернула до нього голову і усміхнулася крізь візор шолома. «Я не боюся». «Я знаю, що ти не боїшся. Я просто тобі хочу сказати дещо. Мені відомі перипетії твого перебування на посаді мечоносця, і я хотів би тебе запевнити, що ти зробила правильний вибір. Людство, обираючи тебе на цю посаду, саме вирішило, що в житті і у всьому іншому найголовнішою є любов. Хоча за такий вибір Усім довелося б заплатити страшну ціну. Ти вловила прагнення того світу, прийняла такі цінності і підтвердила їхній вибір. Ти не зробила нічого поганого. Дякую. Ще тихіше, відповіла Чен Сінь. Я не знайомий з історією твого подальшого життя, але не думай, що і потім ти зробила щось неправильно. Любов – не помилка. Окрема особа не може стати причиною вимирання цілого виду. Якщо світ був приречений на загибель, то до цього результату призвели… Об'єднані зусилля всіх людей, як живих, так і давно померлих. Дякую, знову відповіла Чінсінь, відчуваючи, як її душать сльози. І Я так само не боюся того, що на нас чекає. Ще коли я перебував на борту гравітації, зоряне небо викликало у мене відчуття жаху та втоми. Я хотів перестати постійно думати про всесвіт, але це було як наркотик, і я не міг зупинитися. Тепер зможу. Це чудово. Ти ще знаєш, правда, еж? Єдине, що мене страшить, це усвідомлення того, що щось здатне тебе налякати. У мене ті самі відчуття. І взявши за руки, освітлені шаленим танком тутешнього світила, вони поступово втрачали свідомість, відчуваючи, як сповільнюється їхнє дихання. Приблизно через 17 мільярдів років після початку часу. Наша зірка. Процес пробудження розтягнувся надовго. Свідомість Чен Сінь поверталася уривками, але тієї миті, коли зіри пам'ять знову підкорилися її волі, вона одразу зрозуміла, що завантаження нейронного комп'ютера завершилося успішно. Кабіну заливало м'яке світло, чулося гудіння різного обладнання, а в повітрі відчувався теплий подих системи опалення. Човник повернувся до життя. Але Ченсінь швидко збагнула, що освітлення лине не зі звичних місць, а швидше за все з резервних освітлювальних пристроїв, розроблених спеціально на випадок потрапляння в зону з низькою швидкістю світла. У кабіні ніде не було видно інформаційних вікон, тож цілком можливо, що технологія голографічних дисплеїв також перестає бути помічною за таких умов. Інтерфейс людина-машина нейронного комп'ютера обмежувався тим самим пласким екранчиком, але тепер він мав вигляд кольорового растрового дисплею до кризових часів. Гуані Файн левітував перед екраном, постукуючи по ньому голими пальцями без рукавиць. Помітивши, що Чан прокинулася, він показав жестом, що все добре, і подав їй пляшку води. Минуло 16 днів, повідомив він. Взявши пляшку з водою, Чен Сінь усвідомила дві речі. Пляшка тепла, а вона також без рукавиць. Наступним відкриттям виявилася відсутність шолома на голові, хоча скафандр залишився на ній. Але температура і тиск на борту вже давали можливість змінити скафандр на новітній зразок. Відчувши, що руки почали їй слухатися, вона відстібнулася від крісла і, і підпливла до Іфаня, намагаючись роздивитись інформацію на екрані. Хай вже й без шоломів, вони на силу спромоглися розміститися поруч у своїх громістких скафандрах. На екрані було одночасно відкрито кілька вікон, в яких швидко прокручувалися великі масиви даних, що свідчили про успішність тестування різних систем човника. Іфан повідомив, що йому вдалося встановити зв'язок із мисливцем, чий нейронний комп'ютер також успішно самозапустився. Чен Сін підняла голову і побачила, що ілюмінатори з обох боків залишилися відкритими. Відштовхнувшись, вона попливла до них, і Фань притломив світло у кабіні, аби Чен Сін змогла без роздивитися все назовні. Зараз вони досягли такого рівня порозуміння, ніби стало однією людиною. На перший погляд, усе світ не зазнав помітних змін. Човник продовжував обертатися на зниженій швидкості світла на орбіті блакитної планети. Протипоставлені сині та червоне скупчення зірок, так само, без жодного паттерна, видозмінювалися на полюсах усесвіту. Світило шалено витанцювало, вигинаючись між лінією та колом. На поверхні блакитної планети ми готіли кольорові плями. Тільки ще раз спробувавши прослідкувати поглядом за рухом плям, Чін Сінь помітила першу зміну. Сині і біля цятки зникли, поступивши з місцем фіолетовим. Діагностика систем двигуна завершилася. Основні показники в нормі. Ми можемо будь-якої миті розпочати процес повільнення та зійти з орбіти, повідомив Іфан, вказуючи на екран монітора. А хіба термоядерний двигун здатен працювати за таких умов? спитала Ченсінь. Це питання не давало їй спокою ще до того, як вони скористалися пігулками і лягли у сплячку. Але вона втрималася від спокуси запитати про це, бо боялася отримати невтішну відповідь і ще більше засмутити Іфаня своєю реакцією. Звісно, ні, реакції термоядерного синтезу за теперішніх значень швидкості світла, продукуватимуть замало енергії. Ми скористаємося резервним двигуном на антиматерії. Антиматерії? Невже знижена швидкість світла не вплине на магнітні поля механізму утримування? Аж ніяк, бо цей різновид двигуна якраз і розроблявся для роботи в подібних умовах. Кожен наш корабель, коли відлітає в далеку мандрівку, оснащиться таким двигуном. Ми провели чимало досліджень у галузі технологій, придатних для використання в умовах зниженої швидкості світла. Зрозуміло, що головною метою подібних робіт було не забезпечення підтримки життєдіяльності в умовах випадкового потрапляння в колії, залишені криволінійними двигунами. Це радше давало шанс вижити, якщо нам доведеться все-таки ховатися у могилі світла чи чорному домені, по-вашому. Через півгодини човник і мисливець одночасно вимкнули двигуни на антиматерії і розпочали процес гальмування. Перевантаження втиснуло Ченсінь та Іфаня у спинку крісел, а Абортова система човника опустила захисні шторки ілюмінаторів. Замить сильні вібрації почали трусити корпус, але з кожною секундою потроху вщухали і зрештою повністю зникли. Весь процес гальмування тривав лише 10 хвилин. І з вимкненням двигуна повернулася невагомість. Ми сповільнилися і тепер рухаємося повільніше за світлом. Повідомив Іфан, одночасно натискаючи кнопку на панелі, щоб відкрити ілюмінатори. Поглянувши в ілюмінатор, Чінсінь пересвідчилося, що блакитне червоне скупчення зірок зникли. З одного борту вона побачила зірку, яка мала звичний вигляд, без будь яких спотворень. Проте, поглянувши на блакитну планету, що перебувала з іншого боку, чінсінь помітила дещо дивне більша частина планети змінила колір на фіолетовий. За винятком блідожовтої поверхні океану земля виблискувала всіма відтінками фіалкового, білі шапки снігу також зникли без сліду. Але найбільше викликав Вигляд зоряного неба. Що це за лінії? вигукнула Ченсінь. Гадаю, такий вигляд мають зірки, і фань здавався розгублений не менш за неї. Усі зірки в космосі перетворилися на тонкі світлі лінії. Чінсінь же неодноразово бачила щось подібне по роботі їй доводилося роздивлятися фотографії зоряного неба з довгою експозицією. На таких знімках зірки завдяки обертанню землі перетворювалися на однонаправлені концентричні лінії приблизно однакової довжини. Але зараз лінії, на якій переродилися зірки, різнилися як за довжиною, так і за направленістю. Найдовше з них простягалися мало не через третину неба і перетиналися з іншими підрізними кутами, завдяки чому зоряне небо на вигляд було більш заплутаним і хаотичним, ніж раніше. Я думаю, що це такі зірки, Гуаніфань залишився при своїй думці. Світло зірок проходить через два бар'єри. Спершу – межу ділянок нормальної і зниженої швидкості світла, а потім горизонт подій чорної діри, тому вони і не бувають такого незвичного для нас вигляду. То ми всередині чорного домену? Так, ми потрапили в могилу світла. Зоряна система DX3906 сама стала чорною дірою зі зменшеною швидкістю світла, повністю ізольованою від решти всесвіту. Зоряне небо, виткане з безлічі сріблястих ниток, тепер назавжди перетворилося на недосяжну мрію. Спускаємося на поверхню, запропонував Іфань, порушуючи довге мовчання. Човник знову розпочав сповільнюваний маневр, різко зменшуючи висоту орбіти та входячи під акомпанемент наростаючих вібрацій до щільних шарів атмосфери блакитної планети, аби приземлитися у світі, де Чін Сін та Гуані Фаню судилося провести решту їхнього життя. На екрані системи спостереження фіолетові контейнери зайняли все поле зору, і тепер уже з впевненістю можна було стверджувати, що таке забарвлення обумовлено кольором флори планети. Зміна рівня випромінювання світла, ймовірно, і стала причиною еволюції забарвлення рослинності з блакитного на фіолетовий, хоча значно більше ніж та дивувало подальше існування тутешнього світила. Адже, відповідно до рівняння еквівалентності маси енергії є рівня М на c в квадраті, термоядерний синтез при низьких швидкостях світла може виробляти лише обмежений обсяг енергії. Схоже, зірка все ще якимось чином здатна підтримувати нормальну швидкість світла. Координати місця посадки човника були задані в тій самій точці, звідки відбувався зліт і де залишилося зоряне кільце. Наблизившись до поверхні, вони не побачили нічого, крім густого фіолетового лісу, що тягнувся аж до обрію. Але щойно бортова система човника вирішила знову набирати висоту, аби пошукати більш підхоже місце для посадки. Полом'я від роботи двигунів змусило велетенські дерева кинутися в розтіч. Тож човник зміг плавно і без перешкод приземлитися на відкритій ділянці.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 На екрані з'явилося повідомлення, що повітря назовні цілком придатне для дихання. Порівняно з останнім приземленням, уміст кисню в атмосфері значно підвищився. Крім того, сама атмосфера виявилася щільнішою, що мало наслідком збільшення атмосферного тиску в півтора раза. Ченці Нігуаніфань вийшли з човника і знову ступили на поверхню блакитної планети. Її в обличчя війну втеплий і вологий вітерець, а ноги загрузили в шарі м'якого гумусу. Новотворена галявина була посядкована дірками, залишеними корінням дерев, які рятувалися від полум'я двигунів. Тепер ці фіолетові дерева тулилися по периметру галявини, колишучи широким листям на вітрі і нагадуючи велетнів, що зловісно перешіптуються, їхні тіні вкривали всю галявину. Настільки чорна рослинність перетворила блакитну зірку на зовсім інший, ніж бачений раніше світ. Ченсі ніколи не любила фіолетового кольору, вона завжди сприймала його. Як патологічно депресивний, він нагадував їй синюшні губи хворих, які страждають від гіпоксії. А от зараз усі відтінки фіолетового оточують її зусібіч, Їй доведеться провести решту життя в цьому негостинному світі. Жодного сліду зоряного кільця, корабля Юнтяніна чи будь-яких ознак присутності людей. Ченсін зі фанім уважніше роздивилися околиці і виявили, що характер місцевості повністю відрізняється від особливостей місця їхньої останньої посадки. Вони чітко пам'ятали, що тут неподалік мають височити гірські пасма, проте, скільки сягало око, було видно лише лісисту рівнину. Подумавши, що сталася якась помилка з координатами, вони повернулися до човника, аби перевірити все ще раз. Помилки не було. Координати відповідали місцю попередньої посадки. Вони знову ретельно обшукали все навколо, але нічого не знайшли. Картина нагадувала незайману землю, куди ще не ступала нога людини. Ніби їхня попередня подорож відбулася не на цій планеті, а в іншому просторі часі, що немає дотичних із цим світом точок.